Capitolul 4, versetul 4 Suflete curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Lucrurile sunt limpezi, numai o inimă nărăvașă și reanul le poate primi, ci le răstălmăcește spre pierzarea ei. Nu poți merge în sus și în jos în același timp. Nu poți fi în două locuri în aceeași clipă. Nu poți sluji cu credincioșie la doi stăpâni. Iată o lege peste care nu se poate trece. Cine zice că poate merge dintr-o dată în două direcții opuse, merge numai într-o direcție. Ce are ea? Cine zice că poate sluji la doi stăpâni deodată, slujește numai la unul, la cel rău. Cine zice că este prieten cu lumea și cu Dumnezeu, este prieten numai cu lumea. În inima omului nu pot încăpea două iubiri. Dumnezeu și lumea păcatului, adevărul și minciuna, lumina și întunericul, așa cum nu încap două săbii într-o teacă. Pentru cel credincios, prietenia cu lumea păcatului înseamnă moarte. Deși este în lume, el nu este din lume și de aceea nu se poate împrieteni cu ea. Zice un proverb indian, chiar dacă trăiești pe malul râului, nu te poți împrieteni cu crocodilul. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el, glăsuiește limpede de cuvântul lui Dumnezeu. Expresia prea curvare, pe care versetul de mai sus o amintește, pare cam tare și vulgară, dar acesta e adevărul. Curvie se cheamă starea celui care vrea să meargă pe două căi. Desfrânarea sufletului este mai primejdioasă decât desfrânarea trupului pentru că atrage pe calea ei șiruri nesfârșite de oameni, pricinuindu-le moartea. Atât creștinul ca individ, cât și grupările creștine care se împrietenesc cu lumea aduc dezastru în biserică. Decăderea creștinismului a avut loc în clipa când s-a împrietenit cu lumea, pentru că, așa cum zice un înțelept, prietenia și dragostea creează o relație. Și dacă relațiile nu se bazează pe curăție, sfințenie și adevăr, duc la distrugere. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune, spune iarăși clar și puternic cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce scrie despre acest lucru un episcop ortodox din zilele noastre, Antonie Plămădeală, în Revista Studii Teologice, numărul 5.8, pagina 392, București 1972. Această lume socotită creștină nu mai seamănă însă cu lumea creștină de dinaintea erei constantiniene, unită prin teama de persecuții și trăind oarecum într-un climat de escatologie, adică de așteptare a venirii Domnului Isus, iminentă pe punctul de a se întâmpla, care nu poate fi oprită, datorită mai ales nesiguranței personale și de grup. Acum lumea creștină respirase, tensiunea slăbise sau dispăruse de tot și interesele lumești își reluaseră locul. Citat închis Devenind religie de stat, creștinismul devenise exact contrariu a ceea ce fusese până atunci. Religia, devenind religie de stat, garantează siguranța personală. De aceea păgânii trec la creștinism anume ca să șapere interesele, dar ei nu mai sunt convertiții zeloși de altădată. Ei își schimbă doar numele, nu și credințele și mai ales vin cu aceleași moravuri pe care le păstrează. De aceea s-a întâmplat, începând din această perioadă, ceea ce am putea numi o subtilă trădare a creștinismului. Zice o veche carte, cine se împrietenește cu un dușman mai tare decât el, acela înghite o travă cu știre, asta e sigur. Noi urma, și Domnului Iisus Hristos trebuie să iubim pe toți oamenii și să-i aducem la Mântuitorul Iisus Hristos, dar să nu iubim lumea, să nu ne împrietenim cu ea, căci lumea, Duhul ei păcătos, este casa în care trăiesc toți oamenii. Deci cu locul în care trăiesc oamenii, cu felul lui de a fi, cu acesta să nu ne împrietenim. Noi avem ca prieten pe Dumnezeu și nu mai putem fi prieteni cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Zice poetul persan Sadi, Cine încheie pace și prietenie cu vrăjmașii își jignește bunii prieteni. Cel care își lasă pe ai săi și își face prietenie printre străini, acela își atrage moartea, scrie clar o carte de înțelepciune. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmașie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. A fi prieten cu lumea înseamnă a primi în tine felul ei de a fi, Duhul ei, căci prietenia, zicea Platon, este un suflet în două trupuri. Ce înseamnă prietenia cu lumea, cu Duhul lumii, dacă nu distrugere? Iată ce spun unii din Sfinții Părinți despre acest lucru. Fericitul Augustin, cine caută societatea celor răi, dovedește în mod suficient propria sa răutate. Sfântul Antonie cel Mare, să nu ți îngădui să calci dumnezeieștile porunci de dragul prieteniei omenești. Sfântul Isaac Sirul, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu se va depărta de lume. Sfântul Tihon, Dumnezeul iubește pe acela pe care lumea îl urăște. Episcopul Filaret de Cernigov, cine caută să-i facă lumii pe plac, acela nu poate să placă lui Dumnezeu. Episcopul Filaret al Moscovei Când te faci prietenul viaului de acum, înseamnă același lucru ca și cum te-ai face vrăjmaș lui Dumnezeu. Numai cine umblă călăuzit de fire face lucruri firești, primeștioase lucrării duhovnicești a lui Dumnezeu. Prieteniile în fire sunt prietenii în întuneric și sunt totdeauna aducătoare de pagubă duhovnicească. Proverbe 1 cu 10 Fiule dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Papagalul unui țăran s-a alăturat odată unui stol de ciori care făceau mari pagube pe terenul stăpânului său. Pentru a le izgoni, țăranul a tras o încărcătură dintr-o pușcă. Printre păsările lovite, țăranul și-a găsit și papagalul. Deoarece se amestecase cu ciorile, a fost rănit. Pasăre proastă, spuse țăranul, așa se întâmplă când mergi într-o tovărășie rea. Auzi, tovărășie rea. Când a ajuns acasă, copiii l-au întrebat, cine ne-a rănit papagalul? Papagalul a strigat, tovărășia rea. Țăranul le-a explicat, papagalul s-a aflat printre ciorile în care am tras. Pasărea s-a însănătoșit curând, fiind îngrijită bine, dar nu a uitat niciodată aventura sa cu ciorile de pe câmp și a strigat de multe ori, tovărășia rea, tovărășia rea. Această poveste conține o învățătură și o avertizare pentru toți, copii și tineri, cărora li se cere de către părinți să fie atenți cu cine se întovărășesc. Mulți tineri au ajuns într-un anturaj rău și au sfârșit grav, dar nu se poate ajunge într-o tovărășie rea dacă se ține seama de atenționarea din versetul de mai sus. Voi toți, dragi tineri, predați-vă viața Domnului Isus și rămâneți lângă El, numai El vă poate păzi. Să nu călcăm cuvântul lui Dumnezeu cu gând să facem bine lucrării lui Dumnezeu. E o mare înșelăciune. Să nu încheiem prietenie cu lumea crezând că în felul acesta o atragem la Dumnezeu sau că o să avem anumite avantaje din partea ei pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să învățăm să ascultăm cuvântul limpede al lui Dumnezeu și vom fi biruitori și fericiți. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Când mi-ai descoperit lumina și te-a văzut privirea mea, nici gura mea nu poate spune, nici gândul ce frumos era. Te ador, lumina neprivită, Te ador, cuvântul nemai spus, Te ador, iubire negrăită, Te ador, Iisus, te ador, Isus. Versetul 5 Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Să fim atenți la Scriptura Sfântă, să fim atenți la citire și la ascultare. Ea nu vorbește niciodată degeaba. Tot ce spune este pentru noi, pentru binele nostru veșnic, pentru desăvârșirea și mângâierea noastră. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Nu, ea vorbește totdeauna cu rost. Și când vorbește despre răsplată și când vorbește despre pedeapsă, Sfânta Scriptură este adevărată și spusa ei se va împlini negreșit. Multora le-ar plăcea cartea lui Dumnezeu dacă nu s-ar vorbi în ea și de îndatoriri, ci numai de drepturi. Dumnezeu ne vorbește în cuvântul Său despre o predare totală în mâna Lui, despre o lepădare de sine, despre o rupere a legăturilor de prietenie cu lumea, despre o dragoste fierbinte și totală față de El. Cum stăm noi față de toate acestea? Scriptura nu vorbește degeaba despre ele. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, pentru lucrarea lui, pentru împărăția lui. Și de fapt, aici se ascunde mântuirea și fericirea noastră. Diogene, un vestit filozof grec din vremea lui Alexandru Macedon, a fost îmbiat odată cu un pahar de băutură. A luat paharul, însă îndată l-a răsturnat pe pământ. De ce ai făcut, Diogene, acest lucru?" l-a întrebat cel ce i-a dăduse paharul cu băutură. Mai bine îl răstorn eu pe el decât să mă răstoarne el pe mine." El nu s-a gândit că ar fi păcat să bei un pahar de băutură alcoolică, căci nu era creștin, dar ca om nu voia să bea. Ca urmași ai Domnului Isus trebuie să ne ferim de tot ce se pare rău, pentru ca să nu mâhnim pe cel care ne-a răscumpărat. El ne vrea numai pentru sine și este gelos pe noi." Când vede că ne aplecăm într-o parte sau alta pentru împlinirea unor dorințe egoiste. Dragostea este ca ochiul, nu îngăduie nicio murdărie în sine. Dumnezeu vrea să locuiască în inimile noastre și noi să locuim în inima Lui prin credință. Însă El nu poate să locuiască într-un loc unde mai este și altcineva. Nu vrea să-și împarte locuința cu nimeni. Privesc și o, incep să doară Ascult și zul Nu mai vrea Gândesc și gând Dulu obosește Rog inima Dar zace grea Te ador Lumina neprivită Te ador Cuvântul nemai spus, te ador, iubire negrăită, te ador, Isus, te ador, Isus. Versetul 6. Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dacă Dumnezeu ne vrea cu gelozie numai pentru sine, dacă cere din partea noastră o lepădare totală de noi înșine și o predare 100% în brațul Lui, e numai pentru ca să ne dea un har și mai mare. El vrea să ne vadă cu adevărat fericiți, cu adevărat plini de lumina bucuriei negrăite și veșnice, vrea să fim împreună cu El. Numai cine-ai contopit 100% cu Dumnezeu a ajuns la fericirea cea adevărată pentru că Dumnezeu este singurul fericit. Adevărata viață creștină normală este creșterea în har. Cu fiecare zi primim un har și mai mare. Harul ne este dat nu cum i-ai da unui copil niște bani ca să se joace cu ei, ci cum îi se dau cuiva bani ca să facă negustorie cu ei. Totul este practic în marile daruri ale lui Dumnezeu. El să dește pomii ca ei să facă roadă și-și seamănă sămânța ca să aibă ce să culeagă. Dacă își închipuie cineva că harul i-a fost dat numai ca să-i facă viața plăcută, să-l ridice mai presus de prietenii săi sau să-l pună în starea de a scăpa de mustrarea meritată, atunci el nu cunoaște scopul cu care Domnul i-a dat harul. Dumnezeu lucrează în noi pentru ca și noi să lucrăm. El ne-a mântuit pentru ca și noi să-i slujim. El ne face bogați în har pentru ca să vestim bogăția slavei sale. Lucrăm noi cu talentul nostru ca să câștigăm dobânda cuvenită? Încredințăm noi harul care ne-a fost dat? El dă un har și mai mare, dar nu acelora care nu sunt predați lui în întregime și care nu folosesc darul pe care îl au. Oamenii nu se încred multă vreme în administratorii răi. Doamne ajută-ne să lucrăm în așa fel ca să putem să dăm socoteală înaintea ta cu bucurie, nu cu îngrijorare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Aceasta e partea a doua a versetului de mai sus. Apa harului dumnezeesc nu se oprește pe piscurile înalte ale mândriei omului ci se scurge în văile adânci ale smereniei pe care le face roditoare. Un cuvânt adevărat a spus Luther. Felul lui Dumnezeu este de a crea ceva din nimic. De aceea omul care încă nu este nimic, din acela nu mai poate face Dumnezeu ceva. Dumnezeu vrea să ne facă după chipul lui, dar atâta timp cât ținem la eul nostru, el nu-și poate începe lucrarea. Să ne dăm la o parte și vom vedea minunea lui. Cu cât ne smerim, cu cât ne lepădăm de noi înșine, cu atât Dumnezeu ne dă har. Harul cel mai mare să fim ca El. Hristos trebuie să se arate în noi, căci numai așa îl putem duce la alții. Și El se arată numai în cei lepădați de ei înșiși, în cei smeriți. Zicea fratele Ioan Marini, nu putem învăța smerenia decât numai de la Hristos și nu putem ajunge smeriți decât având în noi pe Hristos. Numai cei smeriți pot împlini voia lui Dumnezeu și numai ei cunosc harul care îi poate ferici. Un tată avea un fiu care prin încăpățânarea lui îi făcea multe necazuri. Când era aproape de moarte, tatăl a chemat pe fiul său și i-a dat o cutie de fier legată și pecetluită spunându-i Când nu vei mai ști ce să faci în viață, deschide această cutie și vei găsi în ea o bună îndrumare. Nu mult după moartea tatălui său, băiatul cheltuise tot și nu mai avea niciun mijloc de scăpare. Atunci s-a gândit la cutia aceea și a deschis-o. Ce-a găsit înăuntru? Două bucățele de lemn. Pe una era scris voia lui Dumnezeu, pe cealaltă propria ta voie. Tot acolo mai era un bilet cu cuvintele lămuritoare ale tatălui său. Sus o cruce, lângă tine o cale dreaptă. Băiatul știa acum de unde vine crucea lui, din încăpățânarea cu care se împotrivea voii lui Dumnezeu. Îndepărtând această încăpățânare și crucea îi era îndepărtată. Dumnezeu l-a ajutat în toate nevoile, iar tânărul egoist, mândru și încrezut, a ajuns un smerit ucenic al Domnului Iisus, care se ruga din toată inima, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Smerenia adevărată te păstrează într-o deplină legătură cu Dumnezeu și îți dă lumina cunoașterii și împlinirii voii lui. Numai cine i smerit își poate purta liniștit crucea pe urmele Domnului Iisus, primind astfel har după har spre slava lui Dumnezeu.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 Și te-a văzut privirea mea Nici gura mea nu poate spune Nici gând dulce frumos era Te-ador, lumina neprivită Te-ador, cuvântul nemai spus te ador, iubire negrăită, te ador, Isus, te ador, Isus. De atunci de dăți nenumărate, Mi-mi prospătesc același har. Dar graiul tot Fără putere Și gândui i fără de Te ador Lumina neprivită Te ador Cuvântul mai spus Te ador Iubire negrăită Te ador Iisus te-ador, Iisus. Când mă ridic, îmi pare totul Așa ușor de strâns la sân, Dar aripile osteni, te mă lași și rămân Te ador, lumina neprivita. Te ador, cuvântul ne spus. Te ador, iubire negrăită Te ador, Isus, te ador, Isus. Ascult și zul Nu mai vrea Gândesc și gând Dul obosește Rog inima Dar zace grea Te ador Lumina neprivită Te ador Cuvântul nemai spus Te ador Negrăită Te ador Iisus, te ador Isus. Și când din nou Revin la toate Îmi pare tot Ce-a fost un vis Ascuns de Duh Po frumusețe cu un zăvor de soare închis. Te ador lumină neprivită, te ador cuvântul nemai spus, te ador iubire negrăită, te ador Isus, te ador Isus.